Dr. Nagy Beáta Egyetemi Tanár közgazdás szociológus a budapesti Korvinusz Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai intézet vezetője. Jó napot kívánok üdvözlöm. Jó napot kívánok! Hát mivel ön a hét emberen állunk, ezért megpróbáljuk majd a hét során minden nap körül járni az ön életútját, illetve az ön történetét. Ezeket a címeket már felsorolni is nagyon hosszú. Azt le meg tudja mondani esetleg, hogy melyik a, ha lehet ilyet mondani, preferált szakterülete, vagy mi az, amivel a legtöbbet foglalkozik ezek közül? Hosszú volt a felsorolás, de az igazsághoz azt tartozik, hogy az utolsó tétel, hogy intézetvezetők, uh -huh. az most már nem érvényes, úgyhogy rövidítettük. Uh -huh. uh, hát a legfontosabb talán ez az egyetemi tanárság, professzorság, ami, ami mondjuk ilyen magyar szakmai közegekben a legfontosabb, ha így a beosztásokat, vagy rangokat nézzük. Uh -huh. Szakterületként pedig Hát, vagy gazdaságszociológiát mondhatunk, vagy uh, szervezet, menedzsment, nemek. Uh -huh, hogyha uh -huh. ez valakinek ismerősebben hangzik. Gender hát... studies. Igen, uh -huh, uh -huh. Ez még gondoltam, hogy ezt még nem lövöm le. De, de erről is, az is Tehát, hogy egyrészt lehet úgy közelíteni, hogy a szociológia irányából, és akkor azt mondom, hogy gazdaságszociológia munkaerőpiac és nemek, vagy uh -huh. pedig lehet mondjuk a gazdálkodás tudomány vagy közgazdaságtan irányából haladni, és akkor egy munkaerőpiac uh -huh. Uh -huh. vagy szervezetek működése, Na és most, igen. Amikor ugye ezeket a szavakat mondja, hogy közgazdaság, meg szociológia, meg gender studies, ugye ezek már már hallásra is nagyon komoly uh, fogalmak, és uh, hogy Az érdekel nagyon, hogy honnan jött az érdeklődés, mert ugye amikor valaki kisgyerek, akkor nem úgy képzem, hogy na most akkor én szociológus szeretnék lenni. Honnan ered ez az érdeklődés, amikor honnan ered, hogy ezekkel szeretett volna foglalkozni? Hát a, én a 80 években jártam a közgázra, a Marf Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre, uh -huh. és... <tos> Egy ezt innen már adódik, hogy, hogy akkor a közgazdaságtan felé valamennyire nyitott az ember. Másrészt én akkor rögtön az első évben elkezdtem szociológiai tárgyakat tanulni. Volt rá lehetőség, mint ahogy most is a hallgatók föl tudnak menni nem csak a szakterületről egy uh -huh, tárgyat, és én a szociológusoknál kötöttem ki, és nagyon érdekes proszemináriumok voltak, amelyben részben mostani kollégáim is tanítottak, mindenféle érdekes dolgot. Befették tulajdonképpen a diákokkal, hogy milyen jó a szociológia, és ez tényleg jó volt. Plusz még hát az képzelje el, hogy a 80-as években azért egy vállalati közgazdásznak lenni, az nem tűnt nagyon izgalmasnak, viszont a rendszerváltozás már nagyon közeledett. Uh -huh. és, és arról beszélni, hogy milyen a társadalomnak a szerkezete, uh -huh, hogyan lehet lehet uh -huh. megragadni, milyen átalakulások vannak. Ez nagyon újszerű volt? Ha, hát hát rettentő izgalmas volt, plusz még akkor került az egyetemre Andorka Rudolf, Aha. aki aztán elkezdte megalapítani nálunk a szociológia képzést, tehát hogy nem csak egy-egy tárgyat lehetett tanulni, hanem közgazdás szociológusként lehetett tanulni, és hát ez baromi izgalmas, Aha. hogy tehát része volt hívott, meg, magának tehát, a folyamatnak is része volt akkor, hogy létrejött tulajdonképpen az hát, egyetemen. Igen, igen, igen, Aha. tehát hogy ott azért akkor szociológus hallgatóként az ember azt érezte, hogy tényleg változik a társadalom és a Mindenféle ellenzéki politikusok jöttek és beszéltek arról, hogy ők milyen vízióval rendelkeznek. Úgyhogy onnantól már nem nehéz elképzelni, hogy valaki azt gondolja, hogy ez -e szeretne tovább menni. Uh -huh. És az még nagyon érdekelne, hogy ugye mondta, hogy az egyetemre már uh, gazdasági képzésre jelentkezett. Hogy az az érdeklődés, az honnan ered? Hogy a gimnázium. Ó, hát ezek a... szerintem ez olyan, mint még ma is nagyon sok diáknál. Milyen tantárgyból vagyok jó? Mi megy Aha. a legjobban? Ezt ugye Matek Töri, és. Tulajdonképpen ez jelelte ez ki a ez tehát <kül> ja, plusz hát a bátyám már a, ide járt erre az egyetemre, úgyhogy volt egy kitaposott út. Aha, aha. Tehát egy kicsit kizárásos alapon közelítettem. A 18 éves gyereknek tényleg azért nem a, nem a közgazdaságtan és a vállalatgazdaságtan, meg a pénzügy a legizgalmasabb. Montage. Egyébként majd a hét végén szerintem erről majd részletesebben beszélnek, de most csak így nagyon röviden, most így visszatekintve egyébként úgy érzi, hogy jól döntött? Hogy ez igen. a szakirányt veleztott? Én azt gondolom, hogy igen. Ez, ez akkor, akkor, hogy hát a szociológiával mindenképp. Uh -huh. hát azt gondolom, hogy ez, ez testre szabott a dolog, vagy testre szabtam. Azt gondolom, hogy ez, ezen volt kérdés, hogy, hogy mennyire boldogul az ember a tudományon belül. Most itt nem az egyéni boldogulásra gondolok, hanem mondjuk egy pályának az elismerése, megbecsültsége, uh -huh. értéke, kiszámíthatóság, mennyire lehet tervezni ezen belül. Hát most azért ezzel kapcsolatban azért nagyon viharos időket élünk. Tehát, hogy lehet, hogyha valaki mondjuk egy piaci szektorban dolgozik, és hamarabb hozzászokik ahhoz, hogy Akár át is alakíthatják azt az intézményt, amiben van, vagy megszülhet az az intézmény abban a formában, uh -huh. vagy valaki dönt, és akkor az egész státuszkó változik. Ráadásul <kül> ez hogy... most épp aktuális ugye, a Korvinusz Egyetem kapcsán, mármint az átalakítása, tudom. Igen, hát egyrészt az egyetem átalakulás, másrészt pedig hát ugye a tudománynak a helyzete, hogy mi hop, ki kidönthet tudományos kérdésekről, uh -huh. kihez tartozik a tudományos társa, tár tár tudománynak a függetlensége. Tehát egy csomó olyan Uh, nagyon makró szintű kérdés. Sajnos, korábban nem volt. Nagyon kevés időn maradt már, úgyhogy egy kérdés még engedjen meg, egy picit így átvágtatunk egy másik témára, ha már így belengedtük, hogy ez a gender studies. Ugye el most nagy vita alakult ki, hogy ugye a kormány hajótól meg akarja szüntetni ezt a képzést, és ön mit gondol, vagy, vagy így nagyon röviden el tudnám mondani, hogy miért lehet fontos ez a képzés? Tehát ha mondjuk elvégzi valaki a társadalmi nemek mesterképzést, akkor a későbbiekben, akár a munkerőpiacon, ez hogyan fog és mit veszítünk a, esetleg azzal, hogy ez most esetleg megszüntetik? Tulajdonképpen az egyik legfontosabb hátrány hátrányt előidéző tényező az az, hogy nőnek születünk. Tehát, mivel mindenkinek van neme, és mindenki valamilyen módon érintett ebben a kérdésben, ezért, ezért nem lehet megkerülni azt, hogy a a, a nők mondjuk kevesebbet keresnek, a nők azok, akik a láthatatlan munka nagyobb részét végzik, a szegénységük is láthatatlanabb, ritkábban kerülnek felelősségteljes pozícióba, stb. stb. Tehát olyan társadalmi igazságtalanságok vannak, amelyek egyrészt az igazságérzetünket is kell, hogy sértsék, uh -huh. másrészt pedig a gazdasági hatékonyságot is blokkolják. Uh -huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha csak ezt veszük figyelembe, már akkor hát nem, lehet, nem lehet enélkül a gender szemüveg nélkül egész egyszerűen rátekinteni a világra, mert akkor egy hamis képet látunk. Sok területtel foglalkozik, így a szociológián, társadalomtudományon belül, és ami engem megfogott azok közül a témák közül, amelyeket az önt jelölő Szabó András kollégám fölvázolta, vagy amelyeket fölsorolt, a nemek közötti egyenlőség. Arra gondoltam, hogy a mai beszélgetésünk tárgya, témája lehetne a munkahelyi nemek közötti egyenlőtlenség, vagy egyenlőség, mert hogy ugye még mindig azt tapasztaljuk nagyon sok munkahelyen, azt halljuk, hogy egy, például egy férfi vezető pozícióban, vagy bármilyen magasabb pozícióban lévő ember, az még mindig többet keres, mint mondjuk ugyanebben a pozícióban egy hölgy. Tehát, hogy milyen, hogyan látja ön, miben érinti, vagy milyen módon érinti az, amivel ön foglalkozik ezt a kérdést? Hát ez egy nagyon régi, klasszikus téma, hogy a, a nemek közötti különbség vagy egyenlőtlenség hogyan alakul a, a munkaerőpiacon. Hiszen, ha most Európáról beszélünk, ez egy nem nagyon rizikós téma. Tehát az Európai Unió a kezdetektől, 1957-től hangsúlyozza, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár. Tehát, hogy ez, ez annyira a jól látható, jól mérhető, számukhoz és társadalmi folyamatokhoz tartozik, hogy ezt szívesen kutatták már régóta. Mit lehet erről tudni? Az egyik, amit tudni lehet, az az, hogy a férfiak és a nők nem egyenlő arányban vannak jelen a munkaerőpiacon, hiszen a férfiak mindig is sokkal, sokkal nagyobb arányban számban voltak a a, munka, a különböző munkahelyeken, hiszen a, a neveléssel, gondozással, otthoni feladatokkal való munkálkodás az klasszikusan a nőkre hárult. Most ez a klasszikus felállás, hogy a férfiak a fő a nők pedig a családért felelősek. Ez egy csomó olyan dolgot intikál, amelyek miatt a nőket általában kevésbé megbízható munkaerőnek tartják, és akkor így elérünk a munkahelyekre. Tehát, hogyha egy munkahely mérlegeli azt, hogy kit kellene fölvenni, kit szeretne szerződtetni két-30 éves közül, aki ugyanolyan munkatapasztalattal és skillekkel rendelkezik egy férfit vagy a nőt, akkor nagyon gyorsan születhet az a döntés, hogy hát jobb egy férfi, mert a nővel csupa van akkor is kockázatos a dolog, hogyha már vállalt gyereket, ha meg nem vállal gyereket, akkor még inkább, meg hát egy nőtől nem azt várjuk, hogy a munkája legyen az első helyen. Éppen ezért a nők hátrányba kerülnek nagyon gyorsan a munkaerőpiacon és ez a hátrány ez oda is vezethet, hogy akár kevesebb bért is kapnak, hiszen hiszen ők általában diszkrimináció áldozatai lesznek. Nem tudom, ez így érthető-e? Persze, abszolút érthető. Én egyébként pont ugyanerre gondoltam, most ugye nekem is kavarognak itt a gondolataim a fejemben, ahogy ön beszélt erről, hogy igen, hát, mert hogy a kockázatot említette, hogy a nő mitől kockázatosabb, hát hiszen nem butább egy nő, mint egy férfi. Én legalábbis úgy tapasztalom, hogy nem törvényszerű, hogy attól, hogy valaki nő, attól még, és a gyengébbik nemhez tartozik, attól még gyengébb képességük kell, hogy legyen, hanem talán a kockázat alatt valóban azt lehet érteni, hogy ugye persze bármikor elmehet szülni, adott esetben a gyerek beteg lehet, akkor a gyerek miatt táppénzre kell kerülnie. Ugye tehát itt erre gondolnak elsősorban, vagy gondolhatnak a munkahelyeken a vezetők. Hát ugye nem látunk hát, el a fejükben, de... Igen, igen, de talán... hát mindenkinek mindenki a gyerek jut eszébe elsősorban, de azért ha az öde, öregedő társadalmainkra gondolunk, akkor... Akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy egyre több gondozási feladat lesz, mégpedig idős és beteg gondozás családon belül az egyre tovább élő családtagokról való gondoskodás, és ez a nőkre hárul. Tehát ezeket a feladatokat automatikusan, szinte teljesen automatikusan a nőkhöz rendeli, a, a gondolkodás, éppen ezért a nők sosem számítanak majd annyira megbízhatónak és terhelhetőnek, mint a férfiak. Még akkor sem, hogyha egy, mindenkinek vannak hétköznapi tapasztalatai, amikor a férfiak azok, akik gondoskodnak, a férfiak azok, akik kevésbé elkötelezettek a munkahelyüknek, és a férfiak azok, akik azott esetben mondjuk hagynak egy, egy jobb állásért, egy, egy korábbi állást. Tehát... Ennek ellenére ezek a társadalmi vélekedések, hiedelmek, ezek nagyon erősen ott vannak mindenkinek a gondolataiban. Értem, na most ön ugye nyilván ezeket tanítja, de nem tudom, hogy azt például tanítják-e egyetemi szinten például ezen a területen belül, hogy mondjuk a hölgyek hogyan tudnak akkor, vagy tudják ezt kompenzálni, tehát hogy tudnak úgy helytálni, hogy éreztessék azt a munkaadójukkal, hogy attól, hogy mi nők vagyunk, attól, hogy nekünk gyerekünk lehet, attól, hogy van van egyéb kockázat, ugye, mert a család, vagy kockázati tényező, mert a családot ugye, hát mi gondozzuk. Attól még mi ugyanazt a feladatot, ugyanazért a bérért képesek vagyunk elátni. És ha, ha tanítják, akkor hogy lehet helytállni? Mit, mit kell tenni egy hölgynek ahhoz, hogy ezt bebizonyítsa? Hát ö, ugye egyértentő sok történet lehet arról hallani, ilyen magazinokban, Rende előjön, hogy amikor megkérdeznek vezetőpozícióban lévő nőket, hogy őket hogyan csinálják, akkor, akkor azt szokták mondani, hogy nekik többet kellett teljesíteniük, mint a férfi versenytársaknak. De, de bocsánat, ők, jobban. ők nem a karrieristák, akik lemondanak még a gyerekről is, mert ugye tudjuk, hogy vannak karrieristák, ez, ez, akik ez ez lemondanak egy ilyen a bitox, gyerekről. Tehát ez egy ilyen városi legenda, azért a Magyarországon a női vezetőknek egy a túlnyomó többséget, bár nem, nem akkora arányra, mint a férfiak, de, de házasságban és gyerekeket nevelve él. Mm -hmm. Tehát Magyarországon nagyon erős a, a családnak a, a tisztelete. Nem, nem jól fogalmazom meg, mert nem pont erre gondolok. De a, a nagyon erős családcentrikus retorika van, hogy milyen fontos a család, és ebbe beletartozik az is, hogy a vezetők is igyekeznek családot alapítani. Tehát ez a karrierista nő, ez inkább egy ilyen városi legenda. Biztos mm -hmm. van néhány, de hát legalább ennyi karrierista férfi is van, aki háttérbe teszi a, a magánéletet vagy a, a alapítást. De hát nem, ez, ezek szerintem ezek ilyen húsvér nők, akik, akiket azért most már egyre nagyobb számban látunk, akár a számú vezetői pozíciójában is, ha találkozna velük, nem mondanál, hogy fő, ezek ilyen karrieristák, semmi más nem hát Értem, egyébként igen, Magyarországon hagyománya van a, a, a család centrikusságnak, meg ugye most pláne már a kétkeresős családmodell az, ami, ami most ugye elkezd egyre jobban elterjedni, de én ugye azt hallottam, nem tudom, hogy régen ugye nem volt ez, ez mindig így, tehát uh, rendszerint ugye a férfi volt az, aki uh, inkább elment do dolgozni, és a nő az mm -hmm. háztartásbeli volt. Mm -hmm. Nem lehet, hát, hogy innen erre egyébként ez a munkahelyi dolog? Vagy mm -hmm. innen is ered? De hát gondoljunk arra 50 évre, amikor szocializmus volt Magyarországon. Tehát akkor, akkor azért kétkeresős modellben éltek a családok, Plusz, plusz abban, hogy még a házi munkát, háztartási munkát, gyerek gondozást is a, a nők végezték. Tehát, hogy, hogy azért ez a, a, férfiak, a fő, férfiak, a kenyérkeresők és a nők otthon vannak, ezek nagyon-nagyon ritkán léteztek így ilyen formában. Érte. Sokkal inkább létezik az ezután vágyakozás egy társadalomban, hogy de jó lenne, hogyha nem kellene a nőknek dolgozni. Uh, tehát uh, a... erről egy féléves éves lehetne tartani, azért, azért vagyok most ilyen bajban. Tehát, hogyha belegondolunk egy száz évvel ezelőtti Magyarországba például, akkor uh, egyrészt, akik mondjuk munkásosztálybeli vagy családok voltak, akkor föl nem merült, hogy a nők ne dolgozzanak. Uh -huh, értem. Uh, tehát, hogy ez egy erősen ilyen felső -közép osztálybeli koncepció volt, hogy, hogy a nő ne dolgozzon, és az mutatja a presztist. A többi társadalmi rétegnél ez egy anyagi helyzet volt, nem is nagyon merült föl, hogy azt másként lehetne csinálni. Az, hogy miért van most ennek ilyen, ilyen reneszánsz? Uh, hogy, hogy milyen jó lenne, ha a nőknek nem kellene dolgozni, és a férfiak el tudnák tartani az amúgy nagyon magasan képzett nőket. Uh, erre azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen visszacsapás. Lehet, hogy visszacsapás a szocialista éveknek, visszacsapás az erőtetett emancipációnak, de én semmi esetlen nem mondanám azt, hogy itt valamilyen történelmi hagyományokhoz akarnak visszamenni az emberek. szociológiáról beszélünk még hozzá. Az egyik kérdésem az az lenne, hogy, hogy a Corvinus Egyetem az karakteres szociológiai műhely, a, mondjuk a más területekhez, akár az eltéhez képest. Tehát van-e valami olyan sajátossága, ami, ami unikális, vagy ami különösen ott erős önöknél? Um, akár kutatásban, akár az oktatásban. Igen, <hums> uh, igen. igen. Hogy mondjam, ez folyamat, folyamatban van, tehát uh, volt egy nagyon erős jellemzője az itteni képzésnek, még pedig az, hogy a közgazdás képzéssel együtt uh, tanítottuk, tehát ez az úgynevezett bolonyai képzés bevezetése előtt, ami uh -huh. most már azért tíz éve van. Uh, tehát Amit hát a hallgatóinknak, mindig... ad mondjam el, hogy hmm. egy ilyen két részre hmm. bontott egy három igen. éves alapképzés és egy két éves mesterképzésre, igen, tehát ezelőtt. Pontosan, tehát, hogy mielőtt ezt a rendszert bevezették, azelőtt itt a közgázon alapvetően közgazdás szociológusként lehetett végezni. Tehát közgazdásznak vettek föl valakit, aki specializálódott utána a szociológiára is, és aztán egy ilyen diplomát kapott. És ez azért elég erősen megszakta a karakterét a mi képzésünknek. Tehát egyrészt egy közgazdász hátterű volt, másrészt egy elég erős módszertani irányultsággal, és nagyon sokszor kvantitatív jellegű továbbá gazdaság, szociológiai jellegű tehát szám, számszerű változta. adatok tényekre vonat elsősorban. Pontosan, hmm, igen. És változott igen, ez, át, ez a... adatbás... igen. Igen. Változott hát az Igen. Változott a bolonyai? Változott, egyrészt a, a bolonyai képzéssel már rögtön szociológusnak jelentkeznek a hallgatók, mm -hmm. úgy, ahogy az Eltén, a Szegedi Egyetemen, Debrecenben, igen. és még máshol, tehát hét vagy 8 helyen van szociológia alapszak. Tehát, hogy rögtön a szociológusnak jelentkeznek, és ezért a magyar fiatalok egy része nem biztos, hogy a matematika irányába szeretne elmenni. Tehát, hogy ugyan mindenhol kötelező matematikát tanulni meg közgazdaságtan, de, de azért szerintem mindenhol született egy kis kompromisszum. Hogy, hogy hát figyelembe kell vennünk azt is, hogy vannak olyan hallgatók, akik, akik irány más irányúgy érdeklődnek. Igen. És, Tehát, hogy ezzel együtt, bocsánat, ezzel együtt azért szerintem egy picit így a képzőhelyeknek a karaktere e, kezd hasonlóvá válni egymáshoz, uh -huh. mert a magyar akreditációs követelmények azok eléggé megszabják, hogy milyen tantárgyakat kell tanítani mindenhol, egységesen. Mégis talán, ha karaktert adhat egy képzés, azt gondolom én legalábbis, hogy az a mesterszakon dől el, tehát, hogy ott milyen hangsúlyok vannak. ez Erről mit tud elmondani a Corvinus vonatkozásában? Nálunk két, két specializáció került megkérdetésre. Az egyik, ahogy mondtam, ez a gazdaság és szervezet szociológia, ez egy régi hagyomány volt nálunk, és ezt a specializációt vittük tovább. Igen. A másik pedig egy számítógépes módszertani specializáció, ami egy kicsit közelít a big data és a módszertani irányoltságu készül. Ez mit jelent ez a big data? Hát az? a big data az azt jelenti, hogy nagyon sokszor nagy adat halmazhoz jutunk hozzá a világhálón. például ugye folyamatosan nyomot hagynak az emberek a Facebookon, bejegyzéseket tesznek, lájkolnak különböző dolgokat, megosztanak tartalmakat, ők maguk föl töltenek képeket, bejegyzéseket. Ezeket, a, ezeket az adatokat, amiket így magunk után hagyna, hagyunk, a nyomokat, ezt összesítve le lehet tölteni, hát le is töltik, professzionális cégek, és ezekből a nagy adathalmazokból, ezt nevezik tulajdonképpen Big Data-nak, ebből készítenek eddig. ellenzéseket, uh -huh. igen, és következtetéseket von vonnak le. Ezt most már Magyarországon is végeznek ilyeneket kollégák, például egy egy bejegyzésből lehet a -e következtetni mondjuk öngyilkossági szándékra. Uh -huh, uh -huh. De, de ez nem úgy, hogy egyének szintén nézik meg, hanem a, a nagy adatbázisokban kirajzolódó mintázatokat próbálják meg, től használni erre. Szóval ez, ez biztos, hogy egy olyan irány, amire egyre nagyobb szükség lesz, mert rengeteg adat van. Ezeket kell az adatokon egyébként jellemzően nagy csoportok dolgoznak együtt, tehát az az interdisziplinaritás, azaz több tudományterületről származó kutatónak az együttműködése, az egy fontos változás a szociológián belül, tehát ezen a nagy adatbázisokon például fizikusok, szociológusok, matematikusok közösen dolgoznak együtt. Azért azt mondjuk eltállal a hallgatóknak, hogy attól, hogy most ilyen adatszerű ö, elemekről beszéltünk, azért ez a társadalom hétköznapjait is érinteni tudja, tehát nem csak alapkutatások vannak, hanem, hanem nagyon sok gyakorlati intézkedést, elemzést a hétköznapi lecsapódásában is ö, ö, se, tehát jelentenek ezek támasztat? Nem, nem teljesen egy elvont tudományról van szó ez esetben sem, ha jól értem. Hát ab, abszolút nem, abszolút nem. Tehát ez olyan pontosan lehet használni az élet minden területén mindenféle tervezésnél föl lehet haktálni. Igen, én találkozom el, hogy települések életének, a Igen. stratégiának a kialakításánál nagyon különböző rendszerű és dimenziójú adatok egy egyesítése egészen új jelentéseket ad. Tehát, hogy nagyon sok mindent megtudhat ebből az ember, pont ebben a szakmák közötti összeadódásban. Igen, egyébként itt jön be a szociológusok szerepe, tehát, hogy hogy, hogy elválnak nagy adatok, és rengeteg táblázat keletkezik, mondjuk, de hogy ki az, aki. Értelmezni érti, tudja, össze, igen. Értelmezni tudja, igen, és akkor ezt ebből ki tudja nézni még ráadásul, hogy milyen irányba érdemes tovább gondolkodni, uh -huh. még, egy, lehet a még egy dologról hat kérdezem, mert hát elég szűkös az időnk, de hogy, hogy különböző időszakai voltak a szociológia tudományának a hazai történetben. Volt, amikor ö, Titkolnivaló vagy egyáltalán üldözött tudomány volt. Aztán ö, a 60-as években először, mikor visszatért a szociológiai útom, akkor először az MSZN tudomány intézete körül alakult ki nagyon erős műhely, tehát hogy ott lehetett szabadabban erről gondolkodni, és ez hullámzik a, tört, a, a, a hétköznapi mai történelemben is. Ö, nem tudom, van-e ilyen közérzetük, de hogy, hogy milyen, és hát sok kritika éri a kritikus elemzőket, hogy, hogy van-e valami közérzetük, érzete, a, a szociológia mostani elfogadottsága tekintetében, mm. a hétköznapokban, vagy a közpolitikában akár? Um, hát, hogy kezdjek egy lépésre előrébb. No. Hm, tehát azt lehet látni, hogy én, én körülbelül öt éve azt látom, hogy megint megnőtt az érdeklődés a szociológia iránt, ami a fiatalokat illeti. Uh -huh. Tehát, hogy a szociológia szakokra alapszakukra nagyon sok fiatal jön, és ezeknek nagy nem azért jön, mert nincsen ötlete arra, hogy mit tanuljon, Tudatosan hanem azért, mert érdekli a társadalomnak a működése, uh -huh. sőt, tovább megyek, amikor korábban kevésbé volt, valamit javítani szeretnének, uh -huh. tenni szeretnének, és abban bíznak, hogy a sociológia egy -e uh -huh. arra, igen. <clears throat> Tehát, hogy van egy ilyen felfokozott érdeklődés, ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy mennyire... Uh, kerülnek az eredmények, akár a javaslatok bevezetésre, uh, hát nem. <gül> <gül> szóval, hogy alapvetően ugye az Nem szociológusok... kertelt most, nem kerteltem. <gül> nem, nem kertelek. A szociológusok alapvetően uh, alaptud, alaptudományt, tehát ilyen alapkutatásokat végeznek, tehát nem azért csináljuk nagyon sokszor a kutatást, hogy akkor másnap abból legyen egy javaslat, hogy akkor... Uh, Mondjuk én, amivel most foglalkozom, hogy a szülők-gyerekek együtt töltött ideje milyen. Nem arról az, hogyha látjuk, hogy hú, keveset étkeznek együtt a családok, akkor holnap legyen egy olyan közpolitikai javaslat, hogy ezt ösztönözzük. Hanem, uh, hanem ilyen nagyobb összefüggéseket, magyarázatokat lássunk. Nem a baj lenne közésféret. az, ha ilyen javaslatokat tennének? Hát igazán, most már mit mondott, de... kívánatos is lenne. Igen, nem, de hogyha teszünk ilyen javaslatot, azt se szokták nagyon figyelembe venni. Uh -huh, uh -huh. Tehát, hogy ez, ezzel kapcsolatban most már több évtizedes tapasztalatom van. Tehát, hogy azért, uh, azért, igen. Tehát, hogy ezek, ezek nem, nem, nem így hasznosulnak, tehát uh -huh. nem feltétlenül ebbe az irányba. Megy a hasznosulás, másrészt meg ez egy kicsit ilyen nemzetközi trend, és pont ma küldött egy kollégám egy, egy cikket, ami arról szól, hogy hogyan veszíti el a szociológia a befolyását, és, és mennyire marad meg egy elefántcsontoronyban, és nem képes hozzászólni a közügyekhez, és nem képes elmondani érthető módon. Hát nem, a kutatásai. Nem szeretném ma ezzel a negatív fel hanggal köszönhetnék előntő. Nyilvánvalóan ez is egy, egy érzékelés, de hát azért reméljük, hogy ezek, ha hullámzó dolgok, meg azért sok mindenki érzékeléséből alakul ki a közvélemény ez ügyben. Tehát, hogy azért ennél reméljük, hogy jobban a és a jövője és a szociológiának. Köszönöm szépen. Nem, csak, én azt gondolom, nem. hogy ezek egyébként ilyen figyelmeztetések Igen, oda kell figyelni Igen. A, ezekre a visszajel és megújulni, uh -huh. és úgy, úgy írni, úgy beszélni, hogy érthető legyen. És ugye arról beszégettünk emlékszel még, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy te igazából szívesen beszélne arról, amit most vizsgáltok is, hogy a szülők és a gyerekek mobilt használata. Uh -huh. Igen, igen. Az, az igen? Erről? A, a szélesebb téma, tehát, hogy ami, ami miatt mi ezt nézzük, igen. az a szülők és gyerekek együtt töltött ideje. Tehát innen indult az egész, Értem. hogy olyan a kamasz gyerekekkel a szülők nem arra vagyunk kíváncsiak igazából, hogy mennyi időt töltenek együtt, tehát mert erre ott van az időmérlegvizsgálat, hanem sokkal inkább arra, hogy... Hát, hogy milyen tevékenységeket mondanak ők fontosnak, meg hogy mennyire elégedettek ezzel az idővel, illetve ami, ami egy érdekes újdonság tulajdonképpen, az az, hogy nem csak a szülőket kérdezzük meg, hanem azokat a gyerekeket is. Tehát, hogy így kapcsolt interjúkat készítünk, szülőket és gyerekeket egyaránt megkérdezzük, Uh, egyébként az a nagyon meglepő dolog, hogy ugyanazt mondják. Hát akkor valószínűleg egy huron pendülnek. De azt kérdezem egyébként, mert az a időmennyiség is számít. Egyszer valamikor, pár évvel ezelőtt olvastam egy nagyon régi 70-es évekbeli könyvet, ahol azt számolták, hogy a szülés-gyerek közötti kapcsolat 5 perc, meg 3 Aha. perc, meg 10 perc. Nyilván ez egy szatíra volt ez a kötet gyakorlat, Én, de azért Aha. kevés, nem? Igen, hát figyelj, persze, ez így mondhatjuk azt, hogy kevés, de az derült ki, mindenféle nemzetközi vizsgálatból nem az a baj a gyerekeknek, hogy kevés időt töltenek a szülőkkel. Hanem? Ez a szülőknek szokott bajuk lenni, hogy úgy érzik, hogy keveset vannak a gyerekkel, hanem sokkal inkább az, hogy az az idő, amit együtt töltenek, akkor a szülők képesen rájuk figyelni. Uh -huh. Vagy pedig még valahol ott jár az egyéb problémáival, kérdéseivel, munkájával. Tehát, hogy olyan zizi a szülő, az nagyon zavarja a gyerekeket. Tehát a kötelességből kérdezik is őket, és nem kíváncsiságból, ugye? Kötelességből. Hát, hát igen, igen. Tehát, hogy, hogy hazajön a szülő, és abszolút nincs ott. Ha. És akkor, akkor jönnek ezek a partik, amiket ismerünk. Erről van egy remek amerikai könyv. Igen. Amit használtunk, ami hogy hát a gyerekeknek is megvannak ott tükkjeik, hogy akkor elvonulnak olyan helyekre, hogy a szülők később se érjék el őket, amikor, amikor a szülők már tényleg kíváncsiak lennének. Hát, szóval, hogy na, ez volt a mi kiinduló pontunk, hogy kérdezzük meg a gyerekeket, mert hogy őket ritkábban szoktuk meg, hát tehezebb gyerekeket, hogy kamaszokat kérdezni. Nekem tetszik, hogy az új technikát bekapcsoltátok, mert tulajdonképpen elméletileg a technika, tehát önmagában a telefon, meg mindenféle az internet is, meg mindenféle más, megnöveli a kapcsolat lehetőségét. Uh -huh. És ez megnövekszik el gyakorlatban, kérdezem én. Uh -huh. um, Szerintem igen, tehát, hogy, hogy erre most így nem kérdeztünk rá, hogy akkor, hogy akkor jobb -e a kapcsolat, de azért lehet látni, hogy a szülői hogy, hogy a stratégiák között ott van az, hogy, hogy jobban tudják tartani a kapcsolatot a gyerekkel, az is ott van, hogy hogy jobban szeretnék ellenőrizni a gyereket. Tehát úgy ugye monitorozni, meg, meg esetleg büntetni azzal, hogyha ha valaki rossz egyet kap, akkor, akkor eltéltani bizonyos mobil eszköz használatától. Tehát hogy a, ebbe szerintem az az izgi, hogy nagyon egyenlő viszony van a szülő és a gyerek között. Tehát ugye ezeknek az eszköznek a használatában a gyerekek sokkal ügyesebbek, mint a uh -huh. Tehát gyakorlatilag a szülő tanulhat a, a gyerektől. Tehát az elkerülő stratégiák azok sokkal profibak a gyerekek részéről, mint a, mint a kíváncsi vagy a, gyerekek, a nevelni akaró szülők, gondolom ezt jelenti, nem? Hát igen, simán, simán meg tudják oldani. Amit mi találtunk egyébként, és ezzel már van magyar adat, mert hogy volt tavaly ősszel az x egy ezer, ezer háztartást így kérdezett már nekünk. igen uh, Tehát amit láttunk, az az, hogy a szülők valamennyire próbálják ugye, monitorozni, meg ellenőrizni, hogy a gyerekek mit csinálnak, és hogy itt van, nagyon erős Különbség van, egyrészt a gyerek életkora szerint, ez nem egy nagyon meglepő dolog, hogy a uh -huh. gyerekeket jobban kontrollálják, 12-16 évesekre fókuszálunk. A yeah. másik viszont, hogy a, a magasan képzettebbek, azok nagyon próbálják monitorozni, meg ellenőrizni a tartalmat is, megkorlátozni is. Uh -huh. Így a, mondjuk a, azok, akik alacsonyabb iskolai végzettségűek, azok legfeljebb az időt. Tehát, hogy mennyi időt tölthet valaki. Az uh -huh. érdekes, amit mondasz, hogy a tartalom korlátozása a, a iskolázottabb családok esetében az, az megjelenik ezen az eszközön keresztül. Mert nekem igaz a véleményem, sok-sok ideje az van, hogy a gyerekek és a szülők között de jól ennek tudnának beszélgetni. Nem csak a nevelésről, hanem a dolgokról, a világ dolgáról. És ugye ez talán enélkül történik ez a szabályozás, hogy járul-e ez, jár ehhez egyébként kommunikációs is egymás között? Kérdezem én. Hát, ö... Nem tudom, nekem most eszembe jutott az a film, ami most került nemrég a mozikba. Igen. Pont erről a kolosztályról szólt, lehet ilyet mondani egy ilyen műsorban? Persze, nyugodtan, Én, nyugodtan mert... ez, ezek cím, nem, a... nem reklámasz. Igen. a magyar film és az a film, hogy remélem legközelebb sikerül meghalnod. Igen, jó, jó, jó. Smiley. Igen. Igen. <gül> igen, ami pont erről a korosztályról szól, és hogy hogyan kommunikálnak, egyeste szülők kommunikálnak -e velük, és, uh -huh. és mindenki a telefonját nyomogatja az app Igen. Akkor így, így. Igen. <gül> tehát, hogy Hát igen, ez, ez nem pótolhatja, viszont akad egyfajta megnyugvást a szülőnek, hogyha tudja, hogy elérhető a gyereke, hogy az reagál rá, hogy, uh -huh. hogy kapcsolatban lehetnek. Tehát, hogy én már láttam ilyet, ahol kimondottan javítsa a szülő-gyerek közötti viszonyt, hogy Na, hogy tudják ezt ha... Érdekes lenne erről egy kicsit olvasni, nem tudom mikor lesz ebből valami, mert igazából szívesen olvasnám, és szívesen beszélgetnénk is többet róla, mert szerintem ez az új idők egyik fontos házi feladata, hogy az eszközök legyenek, ami ez segítségünkre, és segítsenek az egymással való kapcsolatban. Aha, Hát van, van ami már hallható, olvasható, a konferencián két hét múlva szervezek egy szekciót ezzel a témával. Nagyon jó. Hát mi múlt héten egyébként kutató tartottunk egy társas játékot, mert úgy gondoljuk, hogy a fiatalokat csak akkor tudjuk ezzel megközelíteni, hogyha nem az unalmas klasszikus módszerekkel beszélünk róla, hanem valami módon közelebb hozzájuk, hozzuk hozzájuk a a, a társas játékot, tehát ő lesz, lesznek, vannak, uh, vannak eredmények, de azért még mielőtt esetleg befejezik az azt Hogy mondjam el, hogy, Igen. hogy mi a szülők technológia használatára is rákérdezünk. Igen, ez mert nagyon hogy, fontos. Mert hogy azt gondolom, hogy a szülők legalább annyira ludosak ezekben a történetekben, hát nem csak azért, mert ők adják a gyerek kezébe az eszközöket, az elsőt, uh, hanem azzal is, hogy a szülők legalább annyira figyelmetlenül gondatlanul használják például az ilyen online térben való a veszélyek, azok a. a eddigi vizsgálatok szerint a szülőket legalább annyira vagy jobban veszélyeztetik, mint a gyerekeket. Hát igen, ez hát. tulajdonképpen sokak szerint, ennek az új technológia első időszakának igazi gyerekbetegsége ezek a sok sok veszély, mert igazából nem is érzékeljük sokszor, hogy mit jelent igen. például az onlineban közlekedni saját magunkról információt adni, uh -huh. megosztani, és tulajdonképpen ennek a következményére nem is tudunk gondolni az közben, hát a fene tudja, hogy hol jön és mikor, is kinek a közvetítésével vissza. Igen. Így van. Tehát ez egy Dolog. Egyébként egy testhelyzet jutott eszembe egyszer valamikor ugyan, tudod, van ez a testhelyzet a, a mobiltelefon használatára, mindenki leszeget fejjel megy, jár, ül a villamoson, vagy Aha, közlekedik. Igen, igen. És minap láttam egy, egy, egy intézménybe egy, egy hölgyet, egy fiatal hölgyet, ugyane ugyan volt, és én féloldalról oldalról láttam, és azt hiszem, ő is mobiltelefonozik. Az kiderült, hogy pocakos volt, és a pocakjához beszélt. Tehát, hogy... Aha. Igen, ezek a mi frissítünk ki. Igen. igen, tehát kicsit a sztereotipot, az én megközelítésem is egy kicsit, mondjuk kellemesen csalódtam, mert ez egy nagyon aranyos látvány volt, és azért is meg veled, mert mm. szerintem ez egy nagyon kedves történet. Mm. Itt a végén vagyunk ha, már a beszélgetésnek, már sajnos elfogadok. Én is egy kedves. Mondjat, egy igen. érdekeset, hát ha valaki rákeresne az interneten, igen. Hamburgban igen. gyerekek igen. szerveztek tüntetést a szülőknek a, a, mobilte a mobiltelefon használata ellen. Tényleg? Rákeres, most egy. Két hete volt, tüntettek transzparenssel, hogy azt szeretnék, ha a szüleik rájuk figyelnének, és nem a mobiljaikra. De jó. <gül> Na ezek érdekesek, és köszönöm szépen azért a történetedet. Hadd kérdem, hogy hogy érezted magad velünk a héten? Azért ezt meg kell kérdezem, így a végén a hétvége felé. Rendben volt, nagyon-nagyon helyesek voltak a kollégák, és mindenki hm? abszolút kooperatív volt, igen. Én sok jót hallottam a beszélgetéseidről, és én remélem, hogy jól is érezted magad velünk. Mindenesetre azok a beszélgetések számára mindenképpen tartalmasak voltak, amit sikerült itt tenni, meghallgatnom. Szerintem az összeset sajnos nem hallottam. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál a héten, és hát remélem, hogy jövőben is hallgatsz majd bennünket, és hát remélem, hogy találkozunk más műsorokban is. Köszönöm én szépen. Köszönöm, köszönöm szépen jelvus. még egyszer a beszélgetést veled, és minden jót kívánok neked, szerbú, szerbú,